Postula sagan, áttundi kabli. Sál létt sér vel líka hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söpnuðinum í Jérusalem. Allir nema postularnir dreifðust út um byggðir Júteu og Samaríu. Guðræknir menn greftriðu Stefán og hefðu sorgaraðtöfn mikla. En Sál gerði sér allt farum að uppræta söpnuðinn. Hann óð inn í hvert hús, dróð það hann bæði karlá og konur og létt setja í valhald. Þeir sem dreifst hafðu fóru viðsvegar og fluttu fagnaðar erindið. Filippus fór norður til höfuðborgar samaríu og prétikaði krist þar. Men hlítu með aðtigli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu tákninn sem hann gerði. Margir höfðu órheina anda og og fóruð þeir út af þeim með ópi miklu. Margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill þögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símonaðnafni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flyktust til hans háir og láir og sögðu Þessi maður er kraftur guðs. Sá hinn mikli. En því flyktust menn um hann að hann hafði lengi glapið þá með höfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðareyrendið um guðsríki og nafn Jesú Krists og letu skýrast, bæði karlar og konur. Meira að segja Simon tók trú. Hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur Filippusi. Og er hann sá tákn og mikil kraftaver gerast, var frá sér numind. Þegar postularnir í Jérúsalem heyrðu að íbúar Samaríu hefðu tekið við orði Guðs, sendu þeir til þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu Guð um að veita þeim heilaðan anda, því að enn var andin ekki komin yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til naps drottins Jésu. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fenguðu þeir heilaðan anda. En er símón sá að menn fengu heilagan anda þegar postularnir lögðu hendur yfir þá, bauðan þeim fjö og sagði gefið einnig mér þetta vald að hver sá er ég legg hendur yfir fái heilagan anda. En Pétur svaraði Þrýfist aldrei silfur þitt né sjálfur þú, fyrst þú hugðist egnast gjöf guðs fyrir fjö. Þú átt hvorki skerf né hluti þessu því að þú ert ekki einlægur í hjartað þínu kakvart guði. Snúð því hugaðinnum frá þessari ílskuðinni og byð drottinn að hann mætti fyrirgefa þér það sem þú hafðir í huga. Því að ég sé að þú ert fullur gallbeyskju og fjötræður ránkuksun. Símon sagði Byðið fyrir mér til drottins að ekkert komi það yfir mig sem þið hafið mælt. Er þeir höfðun og vitnað og boðað orð drottins sneru þeir aftur áleðist til Jérúsalem og bóðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum samverja. En engill drottins mælti til Filippusar. Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jérúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlíti og fór. Þá bar að mann frá Eðjópíu. Hann var hátt settur hirnæður hjá drottningu Eðjópa sem kallast Kandake og settur yfir alla fjárhinslu hennar. Hann hafði farið til Jérúsalem til að byggjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jésæja spáman. Andinn sagði þá við Filippus. Gakk að þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði mannin vera að lesa Jésæja spáman. Hann spurði, Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, Hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbenni mér? Og hann bað Filipu stíga uppi og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi. Eins og sauður sem leittur er til slátrunar eða eins og lamp sem þegir fyrir þeim er ríja það. Svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlegður en Guð nam brott sektardóm hans. Hver getur sagt frá ætt hans því að líf hans var hrifið burt af jörðinni. Hyrðmaðurinn mælti þá við Filippus. Segð þú mér, um hvert segir spámaðurinn þetta, sjálfa sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og bóðaði honum fagnaðreyrindið um Jésu. Þegar þeir fóru áfram veginn komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hyrðmaðurinn. Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Félipus sagði Ef þú trúir af öllu hjarta er það heimilt. Hyrðmaðurinn svaraði honum Ég trúi að Jésús Kristur sé svonur guðs. Hann let stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið Félipus og Hyrðmaðurinn og Félipus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu hreyf andi drottins Filippus burt. Hyrðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðarsinnar. En Filippus kom fram í aðstót, fór um og flutti fagnaririndið í hverri borg, unnsan kom til Sésaríu.